Hur skjuter vi från höften Karin? Jag ökar, jag ökar, jag ökar precis som Lin Svan gjorde nyss och vann en eh, sån här världskupptävling i eh, Falun på sportlovet vann hon nu. Eh, och vi vi har... man åker korta sträckor, man åker snabbt och så är det många hit, är det så? Det är precis så det är och eh, jag har en sån här grej. apropå det här med att kunna saker som man tror att man kan men inte har en aning. För 30 år sedan kunde jag åka långfärdsskidor Helt okej okay. mm. <laughs> Och jag har inte stoppat För sådana sedan jag var 15 Men jag är helt säker på att jag kan <laughs> åka sådana De ser inte Aha, ens okay, ut likadant De ser ju liksom inte ens ut Så som de gjorde när jag för 30 nej, år sedan nej, nej. Såklart Men jag tror att jag kan det Det är sådär att Sist jag åkte äh, sådana skidor var för ett år sedan Jag fick börja med att räkna ut hur de här bindningarna fungerade <laughs> Bara, nej, det är inte alls samma som. Jag tror du skulle säga att du visste alla typ, skidare och åker i landslaget och du kunde smada liksom dem där. Ja, det kan jag med. Det Men det... dit, typ. För då har jag en ganska rolig flex på den historien som kommer att på dig Det är någon av de här kvinnliga skidåkarna som är längdskidåkare på landslagsnivå som bor längre ner på min gata, typ 100 meter ner. För hon åker förbi med en bil, det är en sponsorbil, ett namn och landslag och vilket här hon har med och så. Jag har aldrig lyckats komma ihåg vem det är. Eh, och varje gång jag pratar med någon som är skidintresserad, typ du eller mina föräldrar eller andra människor, eh, så berättar jag den historien och de blir alltid jätteirriterade av att jag inte vet vem det är. Och jag lyckas aldrig komma ihåg. Och så är det som liksom att de name-droppar hundra olika namn som allihopa låter ungefär som Linsvan eller vad fan du sa just nu. Och jag lyckas aldrig någonsin komma ihåg vem det är. Och det är liksom en kommission som aldrig leder någonstans men som skulle kunna vara en bra historia om... Jag någon gång bara bryr mig om att komma ihåg namnet på den bilen som åker förbi. Typ en gång varannan vecka eller så ser jag. Ja, ja jag, vet. Jag, jag, jag, jag har en känsla av att eh, Frida Karlsson har någon koppling till Göteborg. Men hon är ju från Sollefteå. Eh, så att, eh, men jag har någon idé alltså, alla om... Alla de känns som att de bor i Norland på något sätt. Inga ja, av dem borde ju på. Bor jag, jag tror att Men, men en av Karlsson... dem, det står på bilen. Jag går och på namn och det är för på min gata. Alltså det står på så här hitta, det här... Hitta på Aha. det ser utgifter typ. Jaja. Ja. Men det då, då. Eh, det... Eh, det trodde jag inte. En halv historia. Den historien får avsluta veckans skyddsegment i den här podcasten. Så, <laughs> så spänner vi bågen och pratar skola i Även om vi har varit lediga både du och jag. Vilket kanske märks i, i både energinivå och i distraktionsnivå. Så har det ju ändå hänt saker som passerar förbi. Är så? Eh, och skolsaker har det ju hänt också. Ganska många ändå den senaste veckan. Ja, men verkligen. Eh, verkligen. Vi har ju fått den senaste veckan... Alltså, jag tycker det är ganska tragiskt och ganska sorgligt. Men i någon slags desperation eh, efter det här tragiska, sorgliga, vidriga som hände i Örebro. Så får mm. vi ju massa politiska utspel. Uh, där vi ska då lösa Saken, vi pratade förra veckan om att Alla skolor ska låsas Och man bara ja mm. uh, kvinnorsvinnen... Om man säger rektorer vill låsa När vi sätter kameror och så Det är ingen så här nationell påbud Att alla varandra skolor måste vara låst Men liksom, att det måste kunna gå och göra Och måste hitta säkerhet till tiden är Och så uh, Och det, en del av det är genomtänkt En del av det är så såhär Skrämma folk till En känsla av trygghet typ det är låter konstigt, men liksom, jag vet inte om jag sa det förra veckan om jag bara tänkte på det, men nu jag vi när jag växte upp i USA. Vi hade skolor och de hade såna här metalldetektorer liknande till typ flygplatser och så. Mm. Som man passerar igenom och året. Om och man går i förskolklasser, det liksom högt mm. det. ger ju en känsla av trygghet som man skrämmer folk. till Det här, här måste vi ha. Och då mm. har man det och då känner man sig på bra. Men det är inte någonting som i realiteten gör någonting överhuvudtaget. För att ska liksom... Alltså inte på något sätt. Så att det, det, man måste vara väldigt målmedveten med att bara införa sånt som verkligen har effekt. Och sånt som inte skrämmer skiten ur, ur personer i onödan. Så. Eller hur? Och framförallt också saker som, som kanske också eh, inte tar fokus till vad skola är för någonting. Eh, Johan Persson gick ut häromdagen och sa att vi skulle kunna eh, visitera våra elever. Eh, det känns ju så sådär, jaha. Jag vet inte om jag någon enda gång har haft det behovet i mitt liv. Men det är så här. Jag tror att det måste man förstå hur för skolagen är nu. Det är fullkomligt olagligt att öppna en öppnar, Om det ligger kvar en ryggsäck kvar i, i ditt klassrum som vi har gått därifrån, och då kan ah. man öppna väskan för att se vad står står på böckerna, vad står står på datorn, vem ställer den den här, så mm. begår du tekniskt sett ett lagbrott i skollagen. Ingen kommer att anmäla dig för att de kommer inte bli ledsna för det. Så det är inte att hitta någonting som du sedan liksom ställer till problem med, eller hur? Men, men liksom, det, och det vet jag för att det är liksom skoljuridik i den världen där jag jobbar. För det är så här: ah, Han tog min grej och lade i sin väska. Jag får inte ens tvinga en elev att öppna min väska och vita fram och visa. Man kan ju ändå liksom prata med folk om man kan kringgå folk och man kan ta kontakt med föräldrar för att hitta vägar fram till det. Men den integriteten är så otroligt stark för liksom personlig egendom att. Att, att det finns inget som helst utrymme idag att ens liksom gå igenom folks grejer för att kolla vem tillhör den här eller stämmer att den här personen har stulit detta och detta alltså små saker jämförelsevis så om du skulle komma in typ ett rykte om den här personen har med sig knark för skolan, den här personen har med sig ett vapen idag eller liksom den personen säger själv till sina polare: Är jag med en kniv? Vilket är inte alls ovanligt att det skulle kunna hända. Liksom så. Nej, nej, nej. Om man elev som är benägen att göra sådana grejer så är det, det vanligt att de berättar för sina vänner. För att mm. de är för dumma för att hålla käft, Liksom att, att då liksom inte direkt vara så här: Du hämtar din väska, nu ska du visa mig vad du har där i. Alltså, att inte som rektort kan en person att göra det. Det är alltså okay, bakbundet på ett sätt som behöver läsas upp. Vi ska inte stå vid dörren och visitera varenda elever som kommer in. Vi ska inte ha sådana här genomskinliga ryggsäckar som man kan se allting som finns inuti som ses i USA som är så jävla smidiga. Det är det vi behöver. Men att det finns en, som en av möjliga åtgärder att göra. Att så här: nu är det investerat och så kommer vi kolla på den och så kan polisen komma hit och så kan vi ta hand om det. Alltså så Okej då. Jag hade inte en aning om att jag begick lagbrott att öppna en elevs väska. Det gör jag ju när den ligger kvar och jag undrar vem den är. Det gör jag ju hela tiden. Det visste jag inte om att jag inte fick. Jag gör det med. För att jag, jag spelar det spelet. Här, de kommer inte bli ledsna. Och hittar jag någonting Nej. som är, är liksom... Jag kommer inte hitta någonting farligt. Men hittar man någonting som är så här, Och då borde man inte veta vad man har. Så låtsas jag att jag inte vet. Så. Nej, ja... Det, det I det stora hela sammanhanget Så, så, så är det på tiheden att man liksom En kompromiss av integritet Det är skitfint att såhär Du ska kunna ta med dig dina grejer, lägga dem var som helst och ingen jävel ska pilla dem, inklusive The man Så är det fortfarande liksom eh, Det finns ja men Det är som att man får omvända till mobiltelefoner Som stör en rörfärdmål Ja, ja, ja, gör det Det är inga problem men det är så roligt jag, jag tänker väl inte på så lyckligt Jag gör väl bara saker, det är väl det Det är väl mitt problem Jag skiter i lagen uppenbarligen Alltså när jag, alltså jag har, tycker jag har den relationen Jag tänker ju också så här: att Eftersom vi är så vana vid eh, Att få idiotförslag För det är vi också, vi är ju inte bortskämda med Genomtänkta smidiga förslag Utan vi är ju ganska eh, Liksom eh, vi, vi, Alltså de flesta förslag Vi får är ju så där som man undrar har ni någonsin varit på en skola? <laughs> Eller hur? Ja, men det ska gå snabbt. Det ska verka handlingskraftigt och man ska vinna röster. Annars är ja. det ingen mening att vara politiker. Karin, en annan grej som eh, dyker upp den här veckan. Det var du som gärna tyckte mig om eh, elever som reagerar på Uh, det är den betygsutredningen uh, som är på väg, eller så. De har ju så småsläppt är nyheter lite då, då. För att så fungerar det. Men den ska nu också släppas i till regeringen. Alltså, den ska liksom lämnas över mm. i veckan som kommer, eller hur? Det är det som ja, är. Den 18 liksom februari. Den 19 februari så släpps betygsutredningen som Henriksson har hållit i. Den här nationalekonomen som brukar... Han, han kommer från arbetarklass, brukar han göra ett stort nummer av. Och nu är han liksom en högt utbildad akademiker. Och det tycker han att skolan fortsätt ska vara. Men sen brukar vi ofta bli osams, han och jag, i hur man tänker runt det. Så jag är alltid lite skeptisk när han är i farten. Eh, så Jag är lite nyfiken på vad du tycker om den här betygsutredningen. Det som läckte i den här DN-artikeln som jag skickat till dig. Ja, men precis. Och det är väl egentligen samma ställning i DG som har varit liksom förut. Och, så. och man, man måste titta här från början, bara för att liksom mjuklanda in i det här området. Och så. Visst är det på det sättet att anledningen till att man har den här betygsutredningen, ganska många utredningar som görs nu, det görs med en politisk liksom. Med en tanke bakom, vi ska landa i det här, det ska bli på det här sättet. Det är inte så här hur det fungerar egentligen med betygen, utan det är så här, man ser från politiskt håll att liksom det sker för mycket. Sen är det vi för den betygsskalan som vi har från nu, som är 2011 så har det gått för snabb inflation i betyg och det är för många som har för höga betyg i relation till vad man egentligen tror att deras kunskaper har och liksom hur kan man bromsa det, hur kan man nollställa det? Och en av de få verktyg som finns ändå att ställa det är att skaffa en betygsskala eller ett betygssystem. Så. För då brukar det liksom på noll och så får man så Och en, en av de frågorna är så, vad kan man göra för att folk ska få rättvisade betyg? Eh, det är väl liksom det som, som är grundingången. Eh, och i det så har man valt att byta skala till en gradig betygsskala. Eh, och jag kan inte riktigt föreställa mig... Alltså, vad det betyder utifrån att liksom vi hade förut så här, MVG, VG, G och IG fyra grad, steg, grader nu har vi A, B, C, D, E, F sex och gå till tio ja. steg är, är svårt att förstå riktigt så för, men vi har ju liksom de stegen vi har nu men vi har bara betygskriterier för tre för det var orimligt att skriva så där det är A, där det är B där det är C, där det är D, där det är E, det så, Hur ja. många olika betygssteg är det som vi kommer att ha kriterier för nu framåt? Kommer det fortsatt vara tre, bara man sprider ut stegen däremellan. Så att man har typ. Om man lägger alltså typ, på tvåan, Då kan man säga att A, ettan är A, tvåan är A, trean är A, fyran är C, femman är vart C, sexan är vart C, 7 hade varit E plus, 8 hade varit E, 9 hade varit E minus och 10 hade varit F. Då hade man kunnat ha samma system, är samma kriterier, men bara liksom sprid ut stegen så. Eh, fortfarande, jag vet inte om det har gjort mycket bättre, <laughs> men, men det är svårt att göra. Eh, nu ser man att man ska ta bort F-betyget. Och det tycker jag är bra, utifrån alltså, relationen med högstördigt gymnasiet och faktum att vi har nästan dubbelt så hög andel i Sverige som inte har behörighet i gymnasiet jämfört med eh, i snittet i EU eh, eller inom Europa och i jag förstår ju att det naturligtvis så att de eleverna måste lära sig mer de kommer inte lära sig bra på gymnasiet de kommer inte gå bra för dem i framtiden, 100% jag köper det argumentet, men att vi systematiskt har ett system som säger så här, här får du inte fortsätta som drabbar, vad typ 15-20% procent av eleverna, det det är allvarligt institutionellt fel också. För att det gör att personer, en del kommer att sig vidare, läsa några basår, läsa upp och sen gå in vidare. En del kommer att slås ut och direkt liksom hamna utanför mm. systemet och hamna på bidrag. Eller hamna på liksom, eh, i, i arbetsmarknaden på ett sätt som, som gör dem helt ohållbara över tid. Vi, vi måste ha liksom mycket, mycket högre genomstämning genom gymnasiet. Genom hela det som vi egentligen säger är det obligatoriska utbildningssystemet. Vårt samhällskontrakt bygger på att man tar studenten minst, minst för att kunna få <laughs> ett arbete. Och kunna klara sig ja. igenom nästan alla människor måste det. Inte alla, men nästan alla människor måste det. Och, och ah. i det så måste man göra gymnasiet obligatoriskt. Eller så måste man se till att det finns fria vägar in. Och att det finns bra med hjälp igenom. Så, för att folk mm. klara sig och får inte annat läxa eller så godkänt. Så, uh, så det, det, det är en köp, ja. Um, man ser att man ska knyta det när på den nationella proven det har varit en rörelse i sen 94 framåt Är det så? I, när man utredde liksom, jag responder ganska noga om de här eh, olika läroplansutredningarna och de som har kommit liksom vägen för det ska man inte examensarbete om bland annat det, det så? och liksom, på 80-talet så pratade man ganska mycket om att så här, eh, centrala prov och så ska inte alls vara samma sak som betygssättningen det kan vara helt olika för att det är bara en dag och dagsform och det är prov och så. Och sen 94 som har man en, framåt var så här. Ja ah, men det borde likna varandra mer och mer. 2011 så sa man liksom att det ska vara samma. Det är skolor som liksom inte har eh, samma betygsnitt och liksom provsnitt borde skämmas. Där är det är något som är fel. Man också politiskt börjar prata om att liksom det är ett sätt att se att skolor inte liksom gör sitt jobb. Så, teoretiskt sett kan det ju vara att man, man fångar upp elever som inte klarar proven lär dem det de ska kunna och att de sen får bra betyg, det, så alltså, det är ju ett teoretiskt scenario men man accepterar inte det utan det är liksom, om man har en skola där 100 av eleverna får högre betyg än vad de har med resultat med att kunna provet, då är det fel, det är systematiskt fel så. och där har man då kommit liksom en, hela vägen i mål med, med den här utredningen tror jag att man kommer prata om att liksom att man på att lärare ska rätta nationella prov för sina egna elever längre, för det, det, det, då kan de fuska till mm. att man liksom vill ha nationella kvoter och system där det är så här, om eleverna på den här skolan får 7,4 i snitt då är det 7,4 i snitt som deras betyg ska vara också och det finns ett intervall där det får diffa men det får diffa hur mycket som helst utan det ska vara liksom, inom det här förat men för mig låter ju det, Jakob bara om jag får komma in där lite. För att för mig, i mitt huvud så låter det precis så som det var när jag gick i skolan. Jag gick ju i det här, den här 80-talsskolan. Jag gick ju i betygsystemet på 1 till fem där femma var högst och etta var någonting annat. Eh, och mm. där fick man ju inte, där, där var det ju så att klassen fick ju ett snitt. Alltså det var ju inte mm. så att jag, om jag fick en fyra på, på eh, jag fick fyra på kemi- nationella provet, jag kommer så väl ihåg det för jag hade tvåa i kemi men jag fick liksom mm. fyra på nationella provet, det betyder ju att jag mm. var med och höjde klassens snitt, eller inte nationella provet det heter centralprov, men, men mm. jag höjde klassens snitt det den gången mm. och när hon sen satte betygen så fick jag ju en trea i alla fall, det hade ju liksom ändå hjälpt mig lite med de här centrala mm. proven och klassens snitt blev ju högre och det var så viktigt att klassen fick ett högt snitt för då kunde läraren sätta ett högre betyg hade man liksom ett mm. lågt snitt eh, på de centrala proven eh, alltså man hade ju betygskonferenser där man såg till att klassen fick ett rimligt snitt utifrån eh, de proven som man hade de centrala proven, så på något sätt så spelade de, även om man sa att de individuellt inte spelade roll så spelade de roll för normalfördelningskurvan och hela den teorin Eh, så att på något sätt så, så är vi ju någonstans så är det ju som att vi har gjort en resa i 360 grader där vi nu då ska få någon form av eh, kalibrering igen. Och det måste väl ändå vara bra, eller? Jo, jo nej, nej. Det är 100% att det, det kommer tillbaka. Om man ändå lägger tillbaka till det så är det ännu mer så att det bara var rakt av. Liksom så. så det, det är 100% att det går tillbaka till det. Och, och, och man pratar om, om olika grupper och konstellationer. Man har olika verktyg historiskt för att för att liksom mäta av så är det sämre. Men det som ändå var alltså när man pratar om lärares enskilda betygssättning det jag menar, så var uh -huh. det så här det var inte liksom, det var inte någon som, som skämdes över att man satte ett, en trea på en person som hade fyra på provet. Nej. Om du förstår vad jag menar. <laughs> för att det var helt rimligt att inte den här personen, det, det, det, är en, det är en dagsform liksom. Ja. Och, och man vet ingen, alltså statistiskt sett, pr provtekniskt sett så vet man ingenting om vad den personen egentligen kan efter ett prov. Och så är det med de proven vi har idag också. Även om de är jävligt dyra att ta fram och de är väldigt så noggranna så är de faktiskt inte liksom allvetande och det. Men Nej. säger man det idag så det, måste du komma med liksom hjälm och skyddsutrustning för att det är inte en populär åsikt. Det är inte tillåtet att, att, att liksom påpeka <laughs> att, att ett nationellt prov kan inte visa helt teckande vad en elev kan. Nej men precis. För det handlar ju också om vilka frågor det är och vad som har undervisats om. Det är klart att mina elever... Ja, men har... det men också bara, bara för att kompensera för dagsformen. du vet du att du jag pratade med eh, han Kristina lund ja. mm. betygsforskare, mm. eh, mm. när vi var på en av de research man man pratade om att liksom, för att kompensera för dagsform så bör man göra samma prov på samma område fast med olika frågor mellan fyra och fem gånger. Du måste göra varje delprov 4-5 gånger för att liksom kunna få ett underlag som du kan sammanställa ett Och då är det bara för att så här, om han hade en dålig frukost eller så har sov dåligt eller han är stressad eller så. Mm. Så att liksom vi, vi tar ju inte vi tar proven på allvar som att vi tillmäter det en stor och betydelse. Men vi tar inte proven på allvar på det sättet att vi stänger ner hela skolsystemet under liksom Nej. två månaders tid för att bara göra prov. Vilket vi skulle behöva göra om vi vill generera data som på riktigt är liksom tillförlitlig och det är bara statistik. Liksom. Mm. Det är inte så mycket värderingar utan det är bara så här det går inte liksom det går inte lita på de siffrorna för man har mätt flera gånger och liksom kompenserat för ett snitt. Så. Men, så, men, men det är liksom det, det är tekniska kvaliteter. det kommer bort utanför För vi tycker att vi kommer alltid vara på det antagandet att vi tror att vi har sett att ta reda på hur, vad vi kan. Och, uh. och det kommer pendla mellan att man litar på att lärare kan se och systematisera. Det kommer att bygga på olika former av prov. Jag tror att i framtiden kommer att handla mycket om, om tekniskt stöd för liksom bedömningar och så. Där vi ser liksom de första exemplen på, på läromedel som blir självrättande och som också är självbedömande. Efter de matematikläromedierna som vi gör som är digitalt har nu fått en funktion där man efter varje prov kan klicka på en liten knapp och så tar det 10 sekunder så är det en AI som rekommenderar en analys utifrån en resultat, som tar fram så här styrkor för råden på text som är så välskriven att jag skulle kunna kopiera in den rakt in i, i, i lärplattformen och ha liksom ett enormt detaljerat omdöme om varje elev. Liksom. Mm. Det börjar komma nu. Så ja, vi är liksom det... på väg igenom den grejen. Så. Ja, och det är ju spännande på ett sätt. Samtidigt som jag har hållit på och experimenterat med AI hela hösten och jag tycker inte att de där, även om det är enormt detaljerat så, så, så stämmer de inte alltid. <laughs> när det jag kan visa det sen för att det här är inte liksom en, en, en parallell tjänst. Nej, och det är olika ämnen och jag tror att matematiken är kanske lättare än andra. Men, ja. men för det är det väl mycket mer så här de, det är liksom du följer matriser på ett annat sätt. Eller hur? Men jag, jag tror att det, det är annorlunda när man bygger in tjänster som är integrerade i Läromedel som är tränade på att se vissa specifika grejer, Kontra om man liksom lägger in en text i ChatGPT. Typ. Men i alla fall, ja. Äh, ja, men... den är ju vad den är. Vi får egentligen prata noggrant om den när den kommer när vi vet precis vad som händer. Det som är problemet är att det är många saker som ska förändras samtidigt. Och hdd Karin? nu kommer du bli förvånad där. Det låter inte som att de här olika förändringsprocesserna är så synkade med varandra. <laughs> en grej som jag på som grundskollärare är att han pratar om att säga det är så bra för vi ska förlita så mycket på de nationella proven och det ska vara liksom grunden för betygssättning. Och de kommer att bli så himla bra nu när de blir digitaliserade för då kommer de rätta centralt av andra lärare. Och då kommer mm. det inte liksom vara den enskilda läraren som sätter sig som fel resultat och det blir det till för lite. Och, och då blir jag så här, att nationella proven ska centralt av andra lärare, det är typ det enda jag inte har hört som är så praktiskt är på väg och hända händer ju nu, nu, nu. Och också hur ska det gå till utifrån Nej. vad man hör om hur de digitala nationella proven verkar fungera. För där pratar man ju snarare om att så här, den nya plattformen är bra för att du som lärare kan sitta tillsammans med dina kollegor. Och i detta prov, även om det inte den funktionen den överhuvudtaget fungerar, så är det ju det man försöker sälja in. Och det är ett helt annat beteende än vad den andra utredan inom samma statsapparat sitter och säger. Så det blir så här: ja, men vem av er är det som. Vem, vem, vem är det som kör egentligen? <laughs> <För att laughs> Nej men alltså, det, det, det är ju på något sätt som att vi har en regering som har, har liksom gett tre olika uppdrag för någonstans. Så, så det står på Skolverkets hemsida att från hösten 26, 2026 så ska eh, proven centralrättas. Alla ihop från hösten 2026, eh, nationella proven. Men, men av vem är fortfarande helt dunkel man tänker att det är någon pensionär eller någon som vill eller om <laughs> och två och en halv termin så ska det se ut på plats herregud gud Ja, eh, så det är ju den ena grejen. Men det är ju, det är ju ett politikerbeslut. Tidiga avtalet har ju liksom fattat det beslutet. Så att det är ett politikerbeslut. Att proven ska vara digitala fattades ju av eh, Gustaf Fridolin när han var skolminister. Vilket är ju en evighetssänd. Eh, och sen har de ju inte lyckats eh, eh, vara sig. Alltså, men, men gudarna ska veta att våra politiker inte tar ansvar för... Alltså de nuvarande politikerna hade ju om de var tyckte liksom att det här var en grej kunnat dra i nödbrom nödbroms som de hade förstått. För det som oroar mig lite är ju att om nu vår betygssättning alltså, och då oroar det här mig för elevernas skull inte egentligen för min egen yrkesutövning utan för att eleverna ska få rätt säkra betyg. Om det nu är så mm. då att 30% av betyget ska avgöras av det nationella provet. Och då är det inte det är alltså 30% av alla betyg så att Skriver man då nationellt prov i svenska engelska matte som man gör på gymnasiet. Då ska det liksom ge mm. eleven ett snitt som alla betyg ska kalibreras mot. Alltså det är klart så att du får någon slags meritvärde som är kalibrerat 30% mot, mot det här snittvärdet som, som det, digitala, det nationella provet ger. Mm. Och om det då är så, eller när eftersom det är så att de digitala nationella proven är helt rätt så Alltså eleverna kan gå ut och in eh, nu ingen, alltså, ingen vet ju när de fungerar eller inte. Jag vet inte, under den här våren så har plattformen legat nere totalt utslag Jag vet inte hur många gånger. Jag har en sån här chatt där vi pratar om det. Och man bara, ja nu ligger det ner igen. Ja men vad kul. Mm. <laughs> liksom så. Eh, vi, vi har liksom eh, otroligt många funktioner i det här systemet där det kan gå fel. Alltså jag får panik på hela det systemet. Jag får för på hela, hela den här ja. vet du vad som vore med allra, allra, allra mest? Nej. När det sitter för mig, då hände en grej i mitt huvud som jag ändå trodde var längre bort än vad det var. Eh, du vet hur det i USA just nu pågår liksom världens nedmontering av demokratin. Och ja. en av de grejerna är att eh, Elon Musks eh, 19-åriga armé av liksom dudes, såhär, bros eh, som håller på att ta sin Och det har gett sig in på utbildningsdepartementet och börjat montera ner det är liksom den statliga utbildningsmyndigheten som visst har en mycket, mycket mindre roll i USA än vad den har i Sverige. Ja. Jag kan typ sympatisera lite med den viljan. Jag kan få en vilja lite inom bord Att vara så här för i helvete, lägg ner skiten då. Det måste finnas en mer kompetent människa. Om, om det inte är så att de klarar av att hantera skolans styrning bättre än så här. Ja. Det hade typ varit bättre om ingen tog ansvar för skolan då ännu om vi har flåpare som, som liksom är på. Och, ja. och bara så nej men det här verkar bra. Och så är det bara en grej som för att det är inte ens en konsekvens en konsekvensanalys. Som säger vänta, paus. vi har redan den här stora förändringen på gång. Vi kan inte liksom införa andra regler när vi vet hur det här blir. Eller vi kan inte hantera det på det sättet i alla fall. De är ju med andra utredningar. är typ AI-utredningen. Nej, ni får inte prata om skolan. För det finns pågående processer. Och då respekterar hela utredningskarusellerna. Men när det kommer till de här grejerna, då är det så här. Ah, spelar det ingen roll. Han har liksom hört lite om hur det går med de nationella proven. Och då bygger han ut sin Vi ska inte ta något i förskott. För ska, det får bli min mantra den här veckan. Jag ska vänta tills det har landat och man hör och läser vad som händer. Men om hela systemet bygger på att vi ska liksom kalibrera de nya betygssystemet efter att de nationella proven är på plats, tillförlitliga centralt rättare, då har det misslyckats redan i sitt grundantagande. Ja, och dessutom så har vi en helt ny läroplan på gymnasiet som sjösätts där det då ska gå från eh, kursbetyg till ämnesbetyg. Och den sjösätts ju från och med i höst. Eh, och den på något sätt lyckas han liksom segla förbi, eh, Henriksson, eh, i det vi kan läsa nu. Eh, för där står det ju också att vi ska, in, vi, ska ba, vi ska fokusera betydligt mer på undervisning än vad vi fokuserar på bedömning. Och det är ju oerhört tydligt. Eh, vilket gör att Men om, om det enda provet som ska avgöra, eller om nationella provet ska få en sån avgörande roll så kommer vi ju att undervisa om provet betydligt mer än vad vi gör nu. Ja, ja Det är många alltså, min frågor. Känsla, min spontana känns det innan sätt det blir. så här. Om vi bara lägger ner, vi lägger upp på is. han får presentera den i veckan som kommer. Och så ja. gömmer vi i en låda i tio år så hinner mm. ni införa era ämnesbetyg. Vi är inför några digitala prov som fungerar någorlunda bra. Så för förr eller senare kommer vi hitta rätt i det. Sen kan vi prata om betygen. Men vi kan ju ja. alla parametrar samtidigt. Det är liksom... Ja, nej, men vem ska rätta dem? Vi måste ju hitta då en sån, 20 000 lärare som, som bedömer nationella prov också. Karin, vi är även denna veckan sponsrade av Utbildningsradion som tar den nya satsningen Nyhetskoll skola då. Har du varit inne och kollat någonting på de här programmen? Ja, jag har ju det och jag är glad. Jag tycker det ska bli så spännande att få sätta tänderna i det här materialet. Eller hur? Och det tycker jag, vi har haft lilla aktuellt skola liksom i min del av verkstaden om man säger. I vi låg så har vi haft det i ganska länge nu.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 En sak som jag har funderat på i veckan är mitt eget föräldraskap faktiskt, eh, som, som blev väldigt alltså? aktuellt. Ja. Och jag, jag, låt mig, alltså jag tänker att jag ska börja i den här änden. För jag, är ju, eh, jag har ju tre söner och jag har de är ju vuxna snart nu. Jag har en som ska börja gymnasiet men i övrigt så är de ju förbi. De andra två har ju liksom tagit studenten och så vidare. Men en av mina söner eh, var ju från tidig ålder uppmärksammad för att han var väldigt, väldigt duktig i fotboll. Eh, så. Han, han, vi, han var på olika kupper och då kom det olika sådana här akademilag och olika sådana här eh, skolor för fotbollsspelare och drog i honom redan när han var 7-8 år. För då var han 7-8 år och så spelade han med de som var 2-3 år äldre än vad han var. Mm. Uh, för, och han var ju ögonfallande duktig Framförallt så var han i ögonfallande liten När de andra var stora liksom. uh, Och till slut så När han blev såhär Han valde ju Efter mycket om och men aldrig att, Det var ju väldigt nära att han började På en sån här elitskola och så, mm. eh, i sin, liksom, eh, eller en sån, alltså elitsatsens skola redan när han var tio år gammal. Men av olika anledningar mm. så blev det inte så. Eller det, liksom, det blev för krångligt och han hade det bra där han var. Och, och liksom, ja, jag hade någon dålig känsla i magen hur uppvaktade vi än var som föräldrar. Mm. Men när han var 12 då så kunde vi inte stå emot De här akademierna längre utan då började han Spela akademi fotboll Med vet, träningar sex dagar i veckan Och köra runt Halva Sverige i olika fotbolls men bara så att fattar, Då ja. byter man fotbollslag från en vanlig fotbollslag Till ett lag som satsar hårdare Men det är fortfarande på fritid inte? Ja precis man, man, ja, mm. äh, man, man lägger all sin fritid på fotboll Det är ju det man gör äh, och går man, Spelar man akademi för fotboll så, så Så lägger man Väl, alltså i princip all sin fritid all, liksom, man måste hela tiden fundera på, ja, men, man kan liksom inte missa en träning för att man har prov dagen efter, man kan inte missa en, en, en match, utan är du kallad till match så, så spelar du den matchen oavsett om släkten kommer mm -hmm. på besök från USA liksom du, du, du, och du spelar. har några regler om att det är från 12-13 år som man får börja med det eller hur, det är reglerat nog så att man får inte ha det hur tid som helst typ typ får man inte det fast det har ju ändå fast man går runt det och på olika sätt. Men men när vi Men det finns ju in... sådärliga men de de får se. Jag jag bara frågar, ah. jag vet inte om fotboll. Nej nej, <laughs> nej, <laughs> nej, nej nej men precis. Och så var ja men precis, det var jättebra att du frågade för att Eh, och jag, jag, jag vet ju att och vi har varit med om både helt, alltså helt fantastiska saker där de här unga människorna har fått liksom, uppleva otroliga grejer tillsammans eh, de, de barnen som var med där eh, men jag har också varit med om ganska gräsliga saker som, som, som mm. en helt annan podd eh, där vuxna människor beter sig som eh, alltså inte har förstått vad, liksom, vad det innebär att vara ungdom och det är en väldigt svår grej det här att vara förälder i det. För att just det här att det är så höga krav. För att du ska spela match så måste du träna. Och du måste liksom hela tiden prestera. Och ska du verkligen pressa ditt barn? Och när går det liksom mm. över från att vara min som förälder, att åh det är så roligt att det går bra för dig. Eh, eller liksom, hur, hur, hur är man som förälder så att man inte pushar utan man, det är fortfarande på lek och det är skoj. När barnet tycker att det är livets mest största allvar. Eh, ja men, vi ja, men varit... det måste jag verkligen tänka mig. Det är kontraktet man har mellan varandra. så Det finns alltid en väg ut om du letar efter det. Men, men, ja, men precis... det är tydligt de bort. Ja jag fattar. Mm. Nej, men, och, då, och det här har ju varit liksom en diskussion vi har haft hemma, de, alltså, jag och Arvids pappa. Liksom, och vi har pratat om detta jättemycket i hela, hela tiden och hur, hur gör vi med det. Eh, och, men, men sen då när han, eh, han spelade så här och han började gymnasiet. Och när han skulle välja gymnasiet så valde de flesta, valde ju då eh, eh, idrottsgymnasium. Det gjorde mm. inte min son För han, han eh, Kände, han hade varit med om lite olika saker Som inte behöver ta här Men han mm. hade liksom kände att nej Jag, jag vill separera min, mina världar Det är viktigt för mig Och jag, då väljer jag hellre ett annat typ av gymnasium Och det var viktigt för honom mm. Och sen någonstans När han var 17-18 Så kom han hem och så sa han liksom att Vet du vad mamma Jag, jag vet nu Hur mycket tid och kraft. Om jag lägger ner så här mycket tid och kraft på det här Då kommer jag kanske hamna i superrättan på sin höjd Jag kanske hamnar i allsvenskan och spelar några matcher Och jag vet att jag troligen kan ta med dit Jag är så pass duktig Men det är inte värt det Så att, nu tänker jag spela för kul istället Och så växlade han ner och bytte till andra lag Och så hade han roligt med sin, med sin fotboll. Och idag så spelar han faktiskt ingen fotboll alls. Han är och åker skider. Han säsongar. <laughs> liksom och, och har liksom lagt ner det i helt och hållet. Mm. Och allt det här. Eh, men, men jag har funderat så mycket på. Om han upplever. Och jag måste ju prata med honom om det någon gång. Att han har mm. förlorat saker. På att han har satsat på det. Och samtidigt som jag är väldigt glad för. Alltså om han är nöjd med sin barndom, om du förstår jag menar, att han har lagt så här mycket mm. tid på sin fotboll. Eh, när han kunde mm. ha lagt det på skolan, när han kunde ha lagt det på, på, på roliga saker och så. Och med det så, så kom det en, en, en tv-serie i veckan som heter Svenska Ballettskolan. Som handlar det handlar inte bara om... Ballettskolan, jag har sett den också, ja. ja. Ja, den heter bara Ja, Och den handlar om ja. då svenska ballettskolan som ligger här i Göteborg. Där som, som har funnits. Det är ju en av de första elitskolorna som fanns. Alltså när jag var liten så hade jag kompisar som gick på ballettskolan här i Göteborg. Den, den öppnade då någon mm. gång. Och, och eh, den hade ju Enorma krav på mina kompisar. Vi fick liksom smyga. Jag vet att vi hade någon av dem som gick där. Som var med oss och åkte skider. Och det fick vi inte säga till skolan. För att det var helt förbjudet. Skolan liksom hade, eh, hade det liksom som förbud. Och när man ser mm. den serien nu. När de, de här små flickorna framförallt. Som börjar där när de är tio. Slutar när de är femton. De går sex dagar i veckan. och går i skolan på lördagar. De drillas mm. något så jävulst i dans. Mm. Men det är en kommunalskola. Jag har inte tankar du, om du det. Du landade in i det? Ja. Det är inte du, du landar in i den serien. för att Jag har att det var på väg från början. Men jag har också sett den serien. kommer ju nu i, i veckan. Jättefascinerande mm. Väldigt intressant upplägg Det är liksom en serie om 8-15 minuters avsnitt Typ mm. skulle kunna vara en dokumentärfilm Men, men då <laughs> men Jag fastnade redan direkt Jag såg alla avsnitt på samma kväll Jag, mm. jag måste se mer måste se med. Det var någonting väldigt dramaturgiskt i det mm. Upplägget om man bara tar det från Bern För att ge lite bakgrund Är att man får typ följa om ett läsår Tror jag att det är Mm. så man får man följa ett antal elever som går år 29, som jag säger, sista året i, i den här skolan. Som du ser jag är mycket riktigt är från år 24 upp till år 29, i är en grundskola. Ah. Eh, men man får följa liksom, sista års elever och liksom deras, deras liv och deras träning och deras perspektiv på saker. Och, liksom... En grej, det som är min stora så här, första känsla, det som jag tror jag gör att jag fastnar för det, är mm. för att det är ett väldigt intressant porträtt av hur det är att vara ung, eller så. Mm. Att det är liksom ett porträtt av ungdom Och liksom barndom som är eh, Tror jag väldigt sakligt Och som tror jag säga en bra ögonblicksbild Av hur det är just i den situationen Det är inte alls mm. alla ungdomar som är på det sättet Och det säger jag inte men jag här den Jag är ungdom ändå inte Jag lever det här livet och jag har inte de här, de här grejerna Jag får inte hålla på med de här sakerna Och jag har aktivt valt bort det Och de är liksom, det är mycket, mycket de är stolta Över att de har valt bort det För det är deras indoktrinering Eller det är deras liksom, tankesätt så. Men mm. eh, jag tycker för det första att det är ett väldigt kompetent porträtt av unga människor och det gör mig väldigt glad för att det är väldigt lätt att prata om unga människor som att de är objekt än liksom, att de är aktörer i, i sitt sammanhang eller så. Mm. så och det tycker, det tycker jag är superintressant. Man blir liksom så här det känns hoppfullt när det slutar med att de tar liksom, slutar i grundskolan och går vidare. Det känns som att man får flashback till när man själv slutar igen och bara så här, Fan, hela livet ligger framför den. Typ. Ja. Den grejen tycker jag var jätte, jättefint. Bara det, bara det porträttet säger är liksom värt att se det. Ja. Sen är det intressant, det är intressant att du tar ut det på det sättet utifrån. Liksom eh, som förälder som, som tvekar om, om den och så. Det är klart att jag ser negativa delarna av det också. Det är så att jag blir jättefundersam det har varit för att också utifrån vad man hör om den här skolan och vad man ser. Och liksom, just det är en kommunal verksamhet som liksom verkligen inte fungerar som andra kommunala skolor. De har eh, liksom fått specialtidsman från Skolverket att, att, att liksom stryka vissa ämnen. Jag tror de har typ inte idrott, de har inte musik de har inte slöjd tror jag. Utan de har istället liksom mer dans. Och så är de delat det på sex dagar då för att de ska kunna gå i skolan och ha sina teoretiska ämnen och sina liksom, eh, danslektioner samtidigt. Då. Och att de ska kunna mm. pågå hela tiden. Eh, det är någonting... Jag, jag, nämner inte, för jag är inte förälder så jag vet inte hur det är att vara förälder och jag, liksom, jag har aldrig funderat på de, de bitarna. Så. Men, men jag är nämligen utifrån här, ett lärarperspektiv där man har lärarna lärna berätta och beskriva. Att de är... På ett sätt finns det att de är allihopa på samma sida. De är allihopa liksom dras åt samma vision och samma mål. Det är mm. inte liksom som många andra skolor där det är ett hopplock av liksom hundra olika idéer och det är inte så många som drar jämt och då blir det ingenting alls av det typ. Är det många mm. skolor fastnar i sin utvecklingspotential. Åsett vart man vill utvecklas för att personalen inte är överens. Och då är det är att svår liksom så. Mm. Allt från nu ska vi sätta på de här digitaliseringarna. Eller nu ska vi sätta på stjärnor på läsning. Nu <laughs> vi ska vi se till att inga elever... Han hamnar efter i det här och det här. och så. Man kommer liksom alltid ha några som säger: Nej, jag håller inte på med det. Ofta. För man rekryterar mm. inte bara på, på den här skolan: tror vi på det här, vi jobbar på det här sättet. Och det finns ju någonting: jag är generellt sett för att man är tydlig med att Här jobbar vi så här. Där är vår profil, där är vår ingång, där är vår inställning. <kör> vi jobbar mycket med utomhuspedagogik, eller vi jobbar mycket med format typ i eller vi jobbar med de här grejerna. Och är du inte beredd att satsa på det, då är du inte här du ska jobba. Liksom. Mm. Att man är tydlig med det från början, det, det gillar jag på ett sätt. På ett sätt, där man med liksom elitskolor som är så profilerade med dans så mycket att det känns som att så här, de säger inte det i den här serien. Men man förstår det på. Elever, man förstår på, på lärare. Så här, det är det som är det viktiga. Det är liksom att man blir bra på det läsa och skriva. Och man klarar sig bra i andra saker. Och man har bra fabrikt liksom, man inte redan kan dansa. Det är ingenting som någon tar ansvar för här. Och det är ändå liksom en grundskolutbildning som ska liksom göra det framförallt i en allmänbildad människa. Liksom så. Och det finns Eller, något och något oroligt, jag... små tecken och, ja. Nej men det jag tänker precis på det är ju att, att det är på något sätt dansen, dansen, dansen, dansen och de, de visar och nu kanske det är vinklat, det vet ju inte jag men, men jag känner igen själva tendensen liksom att det är det viktigaste som, som bara, alltså dansen är det viktigaste och de pratar om tävlingar och huvudroller och, och, och liksom mm. de ska få vara med och, och det, man, det man ser i de här barnen som, eller, jag, jag, jag, en grej som jag fastnade för var ju när en av lärarna, eller om han var rektor, han var någon form av ledarfigur, mm. som säger att mm. jag älskar den här skolan för att vi är en skola mm. som ser till att drömmar slår in. Mm. Och då blir jag så här, ja, mm. men utav, om vi nu tittar på hur det faktiskt gick för de här eleverna. Eh, om det nu är, jag vet inte hur många de är per årskurs, men, men de är ju ganska. De är ju ändå ett antal, och det var ju ett, en, en handfull av dem som kom in på det som är det stora målet, som är Kungliga, eh, Svenska Ballettskolan i, i Stockholm, som har då en yrkesdansutbildning. Och där kom ju mm. långt ifrån alla in, utan de blev ju utsorterade. De hade, och då säger de här äh, eleverna då. Ja, jag har, nu har jag gått här från, eh, liksom i, i sex år helt i onödan. Mm. Och, och det, är någonstans, det är ju också så att då är de också skolan som krossar drömmar på ett sätt som, för att de har lyckats få de här eleverna att tro att det är det ultimata målet på något sätt. Det känns som att alltså dansen är det viktigaste, viktigaste, viktigaste. Och då kan man liksom inte ha den här. Det är en av dem som, som, ger, som, som någonstans i slutet av nian säger att nej jag vill dansa på det här sättet istället så då gör jag det. Men det är också en, en av dem som, mm. som, slö, som, som inte dansar allt. För hon har blivit sjuk av den här miljön. Och hon säger ju det till sin mentor på något sätt. att Jag blir sjuk av mm. den här miljön. Den här skolan är inte, den är inte frisk. Och det blir jag mer tagen av än hon den ytterst skärmiga hon som är nästan huvudrollsinnehavaren i serien. Hon är oerhört skärmig. Oerhört liksom. Eh, hon går rätt igenom mm. rutan. Men man bara älskar henne. Men, men hon... Hon, hon är ju också den som lyckas På något sätt Men, men man blir väldigt bekymrad mm. I, i, i hur, hur kan det få vara det, det, ska, om, om detta är priset Ska vi verkligen ha Billettansöser så, så tänker jag Ska vi ha allt svenska fotbollsspelare? Det skulle säga om vi inte hade... Liksom, om, vi, precis, om vi inte satte till folk att de måste börja när det tio i alla fall. Och det är de ett argument för det. Där de här lärarna tycker att absolut, det är skitsviktigt i, i början av puberteten. Det är liksom då man, man utvecklas som mest. Det är då man liksom lär sig allting graciöst mm. med grunden till att bli en bra och Det är väl det de menar med, med liksom, eh, fotbollsakademer också. Att det är från tolvårsåldern som man pratar fysiologiskt om att det är värt att börja träna kondition. Och gör du inte det så liksom, hamnar du efter så... Och det är därför man ja. i en dålig att behöver börja om man vill komma med vart elitmässigt. Så. Samtidigt så har vi haft haft elitidrottare i det här landet som typ Svartan som inte gick något akademilag men som ändå blev kanonbrända och baserat på liksom, andra grejer och så. Så det är inte som att ja. man säger nej vi ska aldrig ha det överhuvudtaget. Men med just den kulturen att man tillåter folk att välja barna i livet så tidigt för att det är en elitgrej som man inbörjar sig att man måste ha. Det är något väldigt intressant med det. Det är mm. som du säger, det finns något djupsagligt i det där. Eh, om inte jag minns fel så tror jag att skolan har typ tre eller fyra parallellt i mellanstadiet. Och sen mm. inför år 27 så måste alla söka om sin plats så då är det hälften ungefär som är kvar. Och mm. är resten som slås ut. För mm. att de liksom, nu, nu levlar man upp liksom så. Mm. Eh, och då är de kanske, vadå, som menar, 45 och 60 som, som går vidare till högstadiet. Och så är det som du säger ett bra år, kanske två eller tre eller fyra som får plats på den här nationella skolan. Så liksom, siffrorna statistiskt sett ut, det är långt ifrån alla som kommer att hamna där. På samma sätt som att du beskrev en sån, det är långt ifrån alla som går de här kremilagen, som kommer att spela landslagen, som kommer att bli liksom, nya slatan, som kommer liksom, att leva det livet som man tror att man kommer att göra. Och så är det med, till med all lite drott att det är något annat som motiverar den. Jag har flera mm. kollegor som jobbar som lite liten drottare, nu eller det som är ännu, som det precis förut. Och som liksom Uh, under den perioden när man är i det så avstår man ganska mycket utav liksom det livet som man har som gymnasieungdom eller som liksom åren efter gymnasiet Man kanske inte kanske inte hemifrån. Man kan inte börja plugga. Man kan inte börja med saker i sitt liv förrän efter att ens karriär är över eller så. Att det är liksom saker som både fysiskt och psykiskt liksom får stå på, på vänt för att man, man måste liksom prioritera vissa grejer. Och det, att vuxna människor att fatta sådana beslut det är helt okej. Okay. Men att man fattar det som eller att föräldrar fattar det åt sina tioåringar, det är ju någonstans ett avsteg från det samhällskontraktet som vi har i relation till hur vi ser på barn och unga. Liksom. Att vi har bestämt att så här, alla går i samma grundskola till det som man börjar på gymnasiet och knappt i gymnasieval spelar egentligen någon roll om vi ska vara helt ärliga. Utan liksom, du är inte en färdig människa och har egna beslut för ditt liv förrän du är 1920 i vårt samhälle för att ingen ska slås ut på vägen. Så... Mm. Det gäller allt förutom i de här drottarna. Jag är jätteintressant. På ett sätt blir jag, jag jätteinspirerande för de var så himla liksom... Det är coolt att se liksom, människor som har ambitioner som har driv. Och det finns någonting som vi killa tjejer och så. Och när jag ser serien handlat om akademifotboll så tror jag inte alls att folk är problematiserat på det sättet. För att det är liksom mer en manlig grej att kämpa för att liksom bli bra på någon sak. Och när det finns någonting som är såhär 95% tjejer så blir det liksom direkt ett fokus på att här, ah, men det är sjukt det är dåligt, det är fel och, och jag känner inte att det inte är det för <laughs> de skönt som finns där och, vet, att det bara ser typ det ut och det är så här, den pressen måste finnas där oavsett om, om man säger det eller inte eller oavsett om de vuxna ser det inte så måste de se liksom uh, unga människor i grupp liksom kommer att så här, polisa varandra när det finns sådana ideal, det bara är så särskilt i mm. en miljö där det också känns som att vuxna inte ser ifrån utan tvärtom håller med men, mm. men man kan också argumentera för att det finns sjuka människor som liksom rätt störningar i alla miljöer. Och det är ja, det man ja, kan ja. göra om man dansar på fritiden och så också. Eller om man liksom gick i en skola där det alltid finns någon som ser citat vackrare i slutsitat ut en annan. Liksom och det, det finns de problemen finns liksom överallt. Och det snöre kan vara liksom empowering någonstans. Att, att liksom få, att få träna på sin fysiska styrka och känna att man är en kompetent och stark person. Även om man är i och någonstans att sådana miljöer är synligt att de finns. Men, men Bara för att argumentera åt båda hållen, men det finns något sjukt i, i som du säger att liksom, det ska se så himla smalt referensam liksom, om vi ska vara på det här sättet. Så? Eh, och det, det är en så här skum liksom eh, skumnorm. Alltså. Det är det som tycker är intressant. Alltså, normer du gör överhuvudtaget. Vad är det som jag gör men, eller? Är att alla ska, vara så, bara ska se exakt likadant ut? Ja, men, och sen ska man ju också ska glöda när att jag har två av min som, alltså, två kompisar som gick på kungliga ballettskolan eh, när, när vi för, som, när jag, som, som alltså, då vi pratar 90-tal eh, och mm. bo, ingen av dem blev ju dansare alltså gick yrket gick hela vägen till <skratt> gymnasiet liksom. för att det är verkligen. så svårt att, att verkligen bli dansare eh, det, det är någonstans där jag, jag känner att går du ur nian och har dansat det, det finns ju det kommer i alla fall inte fram i den här serien att, att det är viktigt också att man tar emot de som, som som vill något annat och som, och som alltså att livet är inte, flera av dem alltså det, det upplevs när de, de, de misslyckas någon gång, i någon tävling och de misslyckas och den, den, alltså mm. den sorgen är så stor och jag, den här skolan Alltså ballettskolan och pressen på flickor har ju egentligen varit mycket tidigare än det fanns akademilag i fotboll. Det fanns ju liksom inte mm. på 80-talet, 90-talet, alltså fotbollsskolor på det Nej. sättet som, som, som den här ballettskolan som faktiskt har funnits hela tiden. Men, men, men det jag funderar på är ju... Alltså, du kan bli danslärare. De flesta blir danslärare. Det är, det är ju naturligtvis fint att vara men, och roligt. Men, men alltså det är så... Nej, men Jag förstår vad du säger. Det är något väldigt märkligt i det. Jag tycker att de, de, de tar upp lite grann här. De skapar både bytan i slutscenerna När man, ja. liksom så, man får höra bara voiceovers från de deltagarna. Och de pratar om att liksom, oh, äntligen är det över. Pratar de om. Mm. Och den här djupa sucken och säger liksom äntligen är det är slut så. Ah. Och det är någonting som är så här: Jag är inte säker på att alla människor som slutar grundskolan har den, den sucken på det sättet att det symboliserar samma sak. eller så Även om det också naturligtvis, är naturligtvis idén att stänga en dörr för att öppna nästa, så finns det någonting i det som är. Nej, men det är ju problematiskt. Och det någonting som, som det här var intressant om det ser scenen var lite mer nyanserad. Nu är det liksom mer ett reklamporträtt för den utbildningen och för den världen och för de idealen. Och därför är det är förtjänande att vara lite kritisk. Du tar upp den här tävlingen. Det är nästan den besintressanta ögonblicket i hela den här serien, nästan. Eh, för de blir inbjudna till en nordisk tävling, där de bästa skolorna i hela Norden. Alla, man skickar några elever eh, per skola och så tävlar de, de tävlar i Göteborg. Och de mm. har liksom samlat allihopa i matsalen på den här skolan för att berätta vilka är de tre, fyra finalisterna som är från skolan som får liksom representera skolan på den här tävlingen. Och det är liksom de rupar efter med en och en och de får kvär och det är värsta, så att liksom prestige, de har byggt upp värsta så här, hypen runt att så här. För det här är liksom livets chans nu. Du bär mm. hela vår skola på våra axlar så. Och så går de dit och de tränar stenhårt och de, de liksom får en massa specialundervisning och de får på massa specialhjälp att lära jättesålt över dem. Och, och det är säkert de alla de bästa på den skolan som, som får den chansen. Ja ja, ja. För att liksom, det är inte som att man lottar utan det är så här nej, fan, elit. Och, och så är det så att alla fyra åker ut i, i någon sorts kvalomgång och ingen av dem går till final. Och då får mm. man få se dem och i sidorum där det är en som är superledsen och de andra man kan inte se det på dem. Jag tycker att man är ganska bra till 15 år som lärde på att lite liksom, ansiktsuttryck på unga människor. Typ. Men mm. de ser ut som helt neutrala på hetsståndfisar. Och, och så är det hemma, så, vad är det som händer? Och så börjar hon säga så här, men hur ska jag någonsin berätta för de andra? Hur ska jag kunna förklara för de andra att jag har misslyckats? Så. Och då bara mm. som i ett knäpp så bryter liksom alla andra tre ihop också. För det mm. så i helvete vad har vi gjort? <laughs> liksom, vi, vi är inte alls så bra. Vi är, vi är, fast de har tränat sex eller fem och års tid eller det tiden. Och liksom mycket väl vet om att de var de bästa på skolan och att de har alla förmågor och så. Allt det bara försvinner. All den själsäkerheten bara försvinner. För att det är liksom ett system hur river ner dem direkt. att säga, Fan, vi dög inte till någonting. Vi är bara fick. Det är bara en postur som börjar till slut. Vad, hur ska vi någonsin förklara det här? Hur ska vi berätta för dem? Hur kommer de kunna tro att det här är sant? Vad, vad säger de om, om oss för skolan? Vad säger de om oss som personer? Vi har den här chansen. De andra var säkert mycket, mycket bättre om de hade fått den chansen. Det är liksom papperstunt. <laughs> liksom självförtroende som, som, som ah. kommer från att den skolan har skapat de eleverna som som man vill ha för att de ska vara formbara och, och, och det känns som att så här, jag vet inte om jag är okej med skattepengarna men det hade varit en friskola svårt jag kan inte sätta fingret på varför men jag typ varit mer okej med det vilket också är fjantigt för det är ju samma skattepengar då men, ja, men det nej, känns det, har... det, är som, det är jättefascinerande, jag tycker om den här serien Jag tycker att det är i grund av ett fint porträtt Av hur det är för ung människa Men det finns någonting som får mig vara lite dåligt Av att se den här serien också Ja, eller hur Och någonstans att man pratar med dem Hela tiden utifrån det Precis som man pratade med, med min pojk Innan om, om det här att Din fotbollskarriär Och vad är nästa steg i din fotbollskarriär eh, Och så vidare Och, och, och jag är glad, och någon dag så ska vi prata, jag undrar hur, hur han kommer att göra med sina barn sen. <laughs> men, men, och, och jag undrar vilken, vilken dom jag kommer att få. Eh, för att det, det har varit, jag har liksom, det har varit, mm. alltså du vet han tränar ju till 10-11 på kvällarna och sen skulle han hem och äta och sova. Det är klart att det påverkade skola och skolprestationer på ett sätt som jag vet inte. <laughs> om, mm. om det var okej. Okay. Då heller. Eh, så att det här var en wake-up-call. Jag tycker vi ska se den serien. Och det kan man göra om man går på support-lov nästa vecka till exempel. Det finns plötsligt mm. i Play. Du bara att söka sig och så mm. det, det finns många nyanser i den. Serien i fin på sitt sätt. Fattas i sin perspektiv kanske. Men, men den är... Väldigt spännande som en ingång att prata om vad, vad är en skola-typ. Eller, eller, hur? eller hur? Det här blev också ett samtal, Jakob. Det blev också ett samtal. Det var också en ja. vecka i världen. Mm. Underbart. Sen måste det vara är vanligt, som nästa vecka. Ja, eller hur? Ja. <laughs> yes. Eller hur? Hör bra så ses vi och hörs nästa vecka.